Несанкціоноване звільнення душ Озвучено студією Руда книгарня Читає Хеля Розділ третій Політ Все ще серпень 2021 рік Галині набридло безцільно тинятися містами України вона вкотре зависла у Львові. П'ятий ранок поспіль дівчина прокидалася, як не на лавці у міському сквері, то під мостом, або у чиємусь склепі. Несподівано Галя відчула невагому присутність у себе за спиною. Суглоби відгукнулися неприємним тягучим здавленим болем. Повітря навколо стало крижаним та вологим, пронизаним їдкою затхлістю. Дівчина мало не гепнулася додолу від несподіванки і лівою рукою різко схопила важкий меч, що лежав поряд. Біля неї з'явилася висока худорлява темна постать, загорнута у чорний плащ. Галя полегшено зітхнула та, спершись на меч, в'їдливо запитала таємничого незнайомця, якого розхитувало легким літнім вітром у різні боки. Тобі ніколи ніхто не казав, що так підкрадатися та лякати людей – це дуже погана звичка. Особливо, коли вони сидять на краєчку даху. Гримнула на незнайомця дівчина. Людей? – здивовано відповіла постать і сумно подивилася чорними отворами очима на дівчину. Якщо хтось виглядає як людина, поводить себе як людина та говорить як людина, то це людина. Роздратовано буркнула вона до незнайомця «Я виглядаю, як людина Поводжу себе, як людина Та говорю, як людина Хіба я людина?» Темна постать зашурхотіла Порошнявим плащем Та звідкись дістала вже запалену цигарку «Іди до біса, Михасю. Галина роздратовано зиркнула На темну істоту «Я без радістю!» Гірко зітхнув Михась, випускаючи кільця смердючого цигаркового диму у всіяне зорями небо. Із долини почулося легке дзижчання, наче щось стрімко піднялося з землі до гори. «Пригнись!» – раптом голосно гукнув безтілесний Михась до галини, яка вже войовниче здійняла масивний меч над головою, пильно вдивляючись у глупу темряву. Дзищання нестримно наближалося. Не встигнувши скористатися попередженням Михася, спантиличена дівчина помітила, що на неї стрімко летить здоровенний чорний прямокутний предмет, зловісно виблискуючи у білому світлі повного місяця. Раптом якась потужна сила підхопила її в повітря, і вона зрозуміла, що сидить на тому самому чорному ящику, який нестримно несеться небом, над вулицями та площами міста Лева. Дівчина обома руками та ногами міцно вчепилася у навіжену домовину, намагаючись не думати, що з нею станеться, коли вона не втримається на лакованій дерев'яній поверхні і впаде додолу. З нею це трапилося тільки раз коли вона гепнулася із місцевої телевежі. І вона аж ніяк не мала наміру повторювати цей неприємний досвід. Несподівано труна пригальмувала та почала поволі розвертатися. Галя вловила тихий свист. Гріб почав плавно набирати висоту. Дівчина нарешті зручніше умостилася зверху, і з цікавістю розглядала вулиці міста з висоти літаючої домовини. Вона навіть думала звестися на ноги та розкинути руки, але подумки присоромила себе за таке кліше, хоча воно їй і подобалося. Труна знову набрала швидкості та почала стрімко наближатися до даху ратуші, з якої лунав свист її недбалого власника. Дівчина очікувала, що літаюча домовина почне гальмувати, але натомість та неслася як московський гіперлуп, змітаючи усе на своєму шляху. Побачивши дах ратуші під собою, Галина заплющила очі та відчайдушно стрибнула додолу, гепнувшись на дах ратуші просто крізь очманілого Михася, встигнувши прокоментувати, що такого глибокого проникнення у іншу істоту вона ще не зазнавала. Почувся страшний гуркіт, що супроводжувався мелодійним дзвоном розбитих шибок вікон ратуші. І на них з неба рясно посипалися уламки поїждженого короїдом старого лакованого дуба та клаптів зігнилої червоної тканини. Лежачи на даху, Галя тихо наспівувала пісню про втрачену домівку – яку вона випадково почула, коли безцільно тинялася львівськими вулицями. Їй страшенно хотілося спати. Із кожним променем сонця безтілесна невагома постать Михася ставала усе більш розмитішою. Галя спостерігала, як напівпрозорий силует метушиться біля уламків розбитої труни, щось там шукаючи. Нарешті привид знайшов те, що загубив та підлетів до лежачої дівчини, яка з усіх сил намагалася не заснути. Михась вовтузився біля Галі, зав'язуючи щось на її нозі. Зібравшись із усіма силами, вона підвелася і глянула на сіру мотузку, намотану на її гомілці. Михася вже майже не було видно, тільки якась невиразна тінь тремтіла у повітрі. «Я вільний», Шепотів Михась. «Я вільний!» «Не зникай!» Благальним голосом просила Галя. «Це те, що мені допоможе?» «Так, дякую, панно!» Беззвучно відповів Михась, і на мить Галі здалося, що вона бачить усміхнене обличчя чоловіка середніх років із глибокими сумними синіми очима. Видиво тривало секунду, і зникло у яскравому промінні сонця. знесилена Галя скрутилася калачиком на даху і знову поринула у сон. «Де ж мій меч?» Запльонталася у її голові квола сонна думка, але тіло дівчини зникло у раптовому зблизку відкритого порталу, що несподівано з'явився над дахом ратуші. Одинока думка залишилася самотньо висіти над ратушею. Із інті, як